Har ni hört, kamrater? Har ni hört, kamrater? Har ni hört, kamrater? Det är strejk på bana tre De behöver vårat stöd i man är med Har ni hört, kamrater? Vi har stora nyheter nu Freands bana kämpar Mot bolagets makt Har ni hört, kamrater? Vi gick till basen och sa Takten är för hög Snacka med fack, sa han, gå tillbaka till era jobb. Vi gick till facket och krävde, gör någonting åt det här. Här följer vi vårt avtal, tillbaks till era jobb. Vi gick till högsta befälet och förde fram vårt krav. Ni driver oss som djur, många kamrater stupar. Takten bestämmer visa dem, men snacka med fack. Då sa vi till varandra Nu är det nog med snack Har ni hört kamrater? Har ni hört kamrater? Har ni hört kamrater? Det är strejk på bana 3, De behöver vårat stöd 70 man är med Bana 3 har tagit sprid Frians bana står De ställer våra krav Deras strejk är vår Befälet order till varje Fackföreningspamp Att krossa vår aktion Att splittra upp vår kamp Men strejken spred sig vidare Den spreds från band till band Hela fabriken stannade Snart var vi två tusen man Kamrater utse talesmän Vem vill tala för oss Bolaget tvingas ge vika De tvingas lyssna nu vi litar till oss själva Vi för vår egen kamp Så steg